Speranța Pista 25 Sub capitolul 16 După trecerea regimentului, Manuel se află iar în piața pustie cu câțiva câini vagabons și tunul îndepărtat. Gartner era la brigadă. Manuel nu se simțise niciodată atât de singur. Avea timp încă trei ore și castelul îl purtă din nou cu gândul la Jimenez. Acesta se afla la vreo 10 kilometri în refacere și el. Manuel telefonă. Rățoiul cel bătrân era acolo. Manuel dădui instrucțiuni și-și luă mașina. Satul unde era cantonată brigada lui Jimenez se afla în dreptul celui de unde venea Manuel. Țăranii exod mai treceau încă pe acolo. Manuel ajunse la colonel printre șiruri de măgari, de căruțe și printr-o de turme de tot soiul. Amândoi ieșiră. Umezeala sporea semisurditatea lui Jimenez. Inamicul bombardat destul de departe, în dreapta, s-a ozașit unul din Madrid. Prin spăturile sierei apărea câmpia Segoviei. Cred că era am trăit cea mai importantă zi din viața mea," spuse Manuel. De ce, fiule?" Manuel îi povesti ce se întâmplase. Merseră în tăcere. Figura schimbată a lui Manuel, părul tuns, atitudinea autoritară, îl surprinsese de la început pe Jimenez. Din tânărul pe care îl cunoscuse, nu mai recunoștea decât nu iau o ajilavă de pin ținută în mână de Manuel. Se spunea că erau incendii mari spre Escurial și nori foarte întunecoși erau agățați de povărnișurile sierei. Mai departe, către Segovia, ardea un sat. Prin binoclul Manuel văzut țăran și măgar fugind. Știam ce aveam de făcut și am făcut-o. Sunt hotărât să-mi partidul și nu să mă las oprit de reacții psihologice. Nu sunt omul remușcărilor. E vorba de altceva. Mi-ați spus într-o zi. Există mai multă noblețe în a fi conducător decât simplu individ. Muzica? Să nu mai amintim de ea. M-am culcat săptămâna trecută cu o femeie pe care o iubisem zadarnic. În sfârșit, ani de zile, și aveam dorința să plec. Nu regret nimic din toate astea. Dar dacă o părăsesc, o fac pentru un scop. Nu poți comanda decât pentru a sluji o cauză. Dacă nu... Îmi o răspunderea acestor execuții. Au fost săvârșite pentru a-i salva pe ceilalți, pe ai noștri. Numai că știți... Nu există treaptă urcată de mine pentru a obține o eficacitate mai mare, o conducere mai bună, care să nu mă întepărteze și mai mult de oameni. Din zi în zi devin mai puțin uman. Ați întâmpina cu siguranță, în sfârșit, aceleași... Nu-ți pot spune decât lucruri nesuferite, fiul meu. Avei să acționezi și să nu pierzi nimic din fraternitate. Cred că omul e prea mic pentru asta. El se gândea că o astfel de fraternitate nu poate fi regăsită decât într-un Hristos. Am însă impresia că omul se apără întotdeauna mai bine decât se pare și că tot ce te desparte de oameni trebuie să te apropie de partidul tău. Și Manuel gândise la fel, nu fără frică uneori. A fi apropiat de partid nu reprezintă nimic dacă înseamnă să fii despărțit de cei pentru care luptă partidul. Oricare ar fi stradania partidului, poate că legătura aceasta nu capătă viață decât prin strădania fiecăruia dintre noi. Unul din cei doi condamnați mi-a spus... Nu mai ai glas pentru noi acum?" Nu spuse că-și pierduse realmente glasul. Jimenez se luă de braț. De la această înălțime, tot ce îi priva pe oamenii din câmpie era derizoriu, în afară de perderele domoale de foc ce se înălțau spre cerul unde norii informi înaintau încet. Se părea că în ochii zeilor, oamenii n-ar fi fost decât substanța incendiilor. Ei, oare ce vrei, fiule? Să condamn cu cugetul în păcat?" Se uita la el cu o expresie de afecțiune plină de mii de experiențe contradictorii și poate amare. Te vei obișnui chiar și cu asta. Pecum un bolnav alege un alt bolnav ca să-i vorbească de moarte, Manuel vorbea de o dramă morală unui om căruia era familiară lumea aceasta, dar mai ales pentru omenia răspunsurilor sale decât pentru sensul lor. Comunist, Manuel nu punea la îndoială temenicia hotărârii lui, nu punea la îndoială acțiunea sa. Orice întrebare de acest fel trebuia să se rezolve după părerea lui sau prin schimbarea actelor sale și nu se punea problema să le modifice sau prin refuzul întrebării. Însă caracteristica problemelor insolubile este de a se uza prin cuvinte. Adevărata luptă, spuse Jimenez, începe atunci când trebuie să combați o parte din tine însuți. Până atunci e prea ușor, dar nu devii om decât prin astfel de lupte. Trebuie să întâmpini lumea în tine însuți, fie că vrei, fie că nu. Mi-a spus într-o zi. Prima datoria unui conducător e de a fi iubit fără a se duce. A fi iubit fără a te seduce chiar pe tine însuți. Printr-o deschizătură largă a stâncilor apărea celălalt povărniș al sierei. Deasupra Madridului, puțin vizibil în întinderea cenușie, nori de fum imenși întunecați se înălțau concetineală o Manuel știa ce semnificații aveau. Orașul dispărea pe după incendiu, ca vasele de război în deretul perderelor de fum ale bătăliilor. Venind dinspre focarele numeroase de unde nu apărea nici cel mai mic licăr roșietic, coloanele de fum se înălțau pentru a se destrăma până în mijlocul cerului cenușiu. Părea că toți norii se ivesc din acest mic focar desfășurat în direcția mersului lor, iar suferințele adunate pe linia albă, fină a Madridului, între păduri, învăluiau cerul imens. Manuel își dădu seama că însă și amintirea nopții era dusă de vântul lent și greoi, care aducea mirosul incendiilor de la 4 Caminos și Gran Via. Unul din ofițerii lui Jimenez sosi cu mașina. Locotenent colonel Manuel e chema la telefon, statul major general. Se înapoi în goană, Manuel oarecum îngrijorat. Chemă la telefon statul major. Alo, m-ați chemat? În altul comandament vă felicită pentru conducerea acțiunii de ieri. La ordinul dumneavoastră! Știți că foști fugari din miliții se prezintă pentru a fi din nou încorporați. În altul comandament a hotărât să formeze o brigadă cu aceste elemente. Sunt cele mai greu de mânuit din toți cei de care dispunem. Șeful statului major crede că ați avea calitățile cerute pentru acest comandament. Ah! Partidul dumneavoastră e de aceeași părere. E de asemenea și părerea generalului Miaha. Veți primi imediat comanda acestei brigăzi. Dar regimentul meu... Regimentul meu. Cred că va fi incorporat într-o divizie. Dar îl cunosc om. Cum? Om. Cine va putea? Generalul Mia e de părere că sunteți potrivit pentru acest comandament. Când plecă de la telefon, îl aștepta Hairich. Internaționalii prevedeau un contraatac asupra Segoviei, și Hairich urca spre Guadarama. plecare împreună. Mașina cobora siera. Manuel avea impresia că îl cunoaște pe Hairyich, pentru că îi cunoștea felul de a comanda. Însă, pe măsură ce relata pe scurt ziua din ajun și convorbirea cu, cu Jimenez, îi se păra că singura comunicare umană care exista între general și el era legătura ciudată ce se stabilește întotdeauna între un traducător și cel pe care îl traduce. Hairyich își aplecase capul înainte. Ceafara sa era netedă și o mutră meditativă de da un aer copilăros bătrânului chip lustruit. Suntem pe cale de a schimba soarta războiului. Crezi că lucrurile pot fi schimbate fără a te schimba tu însuți? Din ziua în care primești un post de comandă în armata proletariatului, nu mai ai dreptul la sufletul tău. Și coniacul? Manuel îl văzuse pe Heinrich, distribuind tuturor bețivilor din brigada lui sticle de coniac cu eticheta înlocuită de o alta pe care scria din partea generalului Heinrich. Totul în afara muncii, nimic în timpul muncii. Inima o poți păstra, E altceva, dar sufletul trebuie să ți-l pierzi. Ți-ai pierdut deja părul lung și timbrul vocii. Vocabularul era parca lui Jimenez, dar tonul era tonul aspra lui Heinrich, ochii lui albaștri fără gene erau fixi ca la Toledo. Ce înțelegeți dumneavoastră, un marxist, prin a-ți pierde sufletul? Tutuela nu se mai exercita decât într-o singură direcție. Heinrich privea gonind în ziua posomorâtă. În orice victorie există pierderi, spuse el, nu numai pe câmpul de bătălie. Strânse cu tărie brațul lui Manuel și spuse pe un asemenea ton încât Manuel nu știu dacă era al amărăciunii, al experienței sau al hotărârii. Acum nu trebuie să-ți mai fie niciodată mila de un om pierdut. Sub capitolul 17 Madrid, 2 decembrie În fața ferestrei sunt doi morți. Rănitul a fost tras înapoi de picioare. Cinci băieți ocupă scara cu grenadele de mână lângă ei. Vreo treizeci de internaționali se află la etajul al patrulea al unei case de culoare trandafirie. Un megafon enorm, dintre acelea pe care le transportă camioanele republicane pentru propagandă, copâlnie tot atât de mare, strigă în amurgul de iarnă. Tovarăși! Tovarăși! Rezistați pe toate pozițiile! Fașciștii nu vor mai avea muniția seară. Azi dimineață colona Uribari!" Le-a aruncat în aer 32 de vagoane. Tovarăș, tovarăș, Rezistați! Megafonul știe că nu-i se va răspunde și repetă, repetă. Fașciștii nu vor mai avea muniții, dar deocamdată au. Au contraatacat și ocupă primele două etaje. Al treilea e neutru. Internațional ocupă ocupa al patrulea. pădăturilor strigă în franceză un glas care se înalță prin coșul sobei. O să vedeți voi dacă n-avem destule muniții ca să vă atingem la moacă. Jos e legiunea spaniolă. Coșurile sobelor sunt tuburi acustice bune. Nemernicilor, vânduților pe cinci parale pe zi, răspunde Marengo. El se aruncă în patru labe, căci și în fundul apartamentului gloanțele tot ajung până la cap. Și el fusese atras odinioară de romantismul legiunii, romantismul nesupușilor, al celor duri. Acum se află jos legiunea spaniolă venită să apere nici ea nu știe ce, îmbătată de trufie războinică. Luna trecută, la parcul de vest, Marengo a atacat cu baioneta. Când e rândul tersioului? Îl scârbește haita asta adresată pentru sânge, slugarnică nici nu știe cui. Și internaționalii reprezintă o legiune, iar ura lor e îndreptată împotriva celeilalte. Tunurile republicane de 155 trag cu regularitate asupra ceea ce a fost spitalul clinică. Apartamentul din care, printre clinchetele cristaline de sticlă spartă, Marengo și băieții lui caută unghiuri de tir, e al unui dentist. O ușă e încuiată cu cheia. Marengo e atât de îndesat încât pare bondoc, are sprâncene negre, groase, deasupra unui nas scurt, într-un căpșor jovial, de copilaș pentru reclamă. După ce a fost spartă ușa, apare cabinetul de lucru cu un maur lungit alene ucis în fotolul de operație. Ieri republicanii ocupau parterul casei. Fereastra aceasta e mai largă și mai josă decât celelalte. Gloanțele inamice n-au spart sticlăria dentistului decât de la trei metri deasupra podelei. De aici există vizibilitate și se poate trage. Marengon are încă de comandă. Nu și-a făcut serviciul militar, dar nu e lipsit de autoritate în compania lui. Fiecare dintre ei știe că era secretarul uneia din cele mai mari fabrici de armament. Italienii comandaseră acolo 2000 de mitraliere destinate lui Franco. Patronul uzinei, un fanatic al armelor, nu-i lăsa să le ambaleze în lăz pentru că nu erau puse la punct. În fiecare noapte, după încheierea activității, o parte a uzinei era luminată deasupra orașului și bătânul patron pasionat, modificând singur o tijă metalică pe o mașină minusculă într-un atelier iluminat, punea la punct piesa hotărătoare ce trebuia să facă din mitralierele acestea, niște mitraliere cum nu s-au mai văzut. Și la ora patru dimineața, unul după altul, muncitori, militanți, urmând instrucțiunile lui Marengo, veneau să strice, pilind-o puțin, piesa lucrată cu migală. Șase săptămâni, timp de peste 40 de nopți, continuă în uzinele de armament, o luptă stăruitoare între pasiunea tehnică, patronul lui Marengo nu era fascist, deși fiii lui erau, și solidaritate. Toți cei din brigadă o știu pe pielea lor că n-a fost în zadar. Camarazii lui Marengo se instalează la dăpost de gloanțe. Casa asta, unde lupta dintre atacanți și asediați ține de zece zile, nu poate fi cucerită decât prin scara unde fac cu schimbul cinci internaționali cu grenadele lor. Perspectiva nu îngăduie să se pună un tun în bătaie, iar cât privește gloanțele, rămân minele. Însă cât timp tersi va fi jos, casa, chiar dacă ar fi minată, nu va sări în aer. Tunurile republicane 255 trag mereu. Strada e pustie. În vreo zece case se aud în prin coșurile sobelor. Uneori, un atac dintr-o parte sau din cealaltă încearcă să ocupe strada, eșuază, se retrage. Santinelele, cărora moartea nu le mai abate gândurile, așteaptă neavând ce face în dărătul ferestrelor. Dacă vreun nenorocit de ziarist ar veni aici să cerceteze și ar căptuși de îndată trupul cu plumb. Îndărâtul fiecarei ferestre este o pușcă sau o mitralieră. Megafonul acoperă cu strigătele lui răgușite în jurăturile din coșurile sobelor, iar strada e pustie ca pentru veșnicie. Dar la dreapta se află spitalul Clinică, cea mai bună poziție fascistă de pe frontul Madridului. Acest zgârie nori îndesat, izolat în verdeață, domină întregul cartier al vilelor. De la etajul al patrulea, băieții lui Marengo îi văd pe republicani în fiecare stradă, pe brânci în noroi. Și dacă n-ar vedea spitalul, tot ar ghici prezența lui prin înălțimea pe care niciun trup viu o poate depăși. Ca și casele de pe stradă, spitalul, care trage fără oprire cu toate mitralierele sale, pare părăsit. Zgârie nori întunecat și ucigaș, ruină de turn babilonian, visează ca un bou printre obuzele ce îl împroașcă cu moloz. Unul din internaționali, scotocind prin toate dulapurile, a găsit un binoclu de teatru. Explodează grenade pe scară. Marengo se duce pe palier. Nu-i nimic, spune unul dintre internaționalii de gardă în hărmălaia obuzelor. Tersio a încercat încă o dată să urce. Marengo ia binoclul. Văzut de aproape, spitalul capătă altă culoare. Devine roșu. Forma sa precisă provine numai din masa lui. Fiecare lovitură a tunului 255, îl găurește, îl încovoaie sau îl turtește ușor ca pe un fier roșu sub loviturile ciocanului. Ferestrele, mai vizibile, îi dau acum o înfățișoare de stup de stup din care au plecat albinele. Și totuși, destul de departe, în prejurul acestui bastion în ruine, oamenii se trăsc pe caldaremul udat de ploaie și pe șinele ruginite de tramvai. Dumnezeule! urlă Marengo cu brațele-i vânjoase în vânt. S-a făcut! S-a făcut! Îl atacăm! Toți sunt lipiți unul de altul, între fereastră și maurul ucis pe fotolul dentistului. Petele negre ale dinamitorilor și ale aruncătorilor de grenade, răsar din pământ în jurul spitalului, Ridică mâinile, se întorc în noroi, apar din nou acolo unde erau cu 5 minute mai înainte, și ragurile roșii ale dinamitei și grenadelor. Marengo alargă la sobă, strigă către Tersio: Trageți nițel cu ochiul la ce se petrece la Spital Nătărăilor! Și se întoarce în fugă la locul său. Dinamitorii sunt foarte aproape. Din stupul străpuns alargă către liniile fasciste un întreg popor de insecte urmărite propriile mitraliere. Coșul sobei n-a răspuns. Un ceh, mai a plecat decât ceilalți internaționali, reazema arma de umăr, trage, trage, trage. Din casele de pe celălalt trotuare în care sunt asediați, internaționalii trag și ei. Strecurându-se pe lângă zid, cei din Tersio o iau la fugă din casa de culoare trandafirie. Casa e minată și va sări în aer. Negusul înaintează în contramină. Lucrare subterane subterană făcută spre a descoperi și a distruge minele așezate de inamic. De o lună nu mai crede în revoluție. Apocalipsul s-a sfârșit. Rămâne lupta împotriva fascismului și respectul Negusului pentru apărarea Madridului. Există anarhiști în guvern. Alții la Barcelona apără cu strășnicie, doctrină și poziții. Duruti a murit. Negusul și-a făcut vremea atât de îndelungată sensul vieții în lupta împotriva burgheziei, încât și-a găsit ușor sensul vieții în lupta împotriva fascismului. Pasiunile negative i-au fost întotdeauna caracteristice și totuși nu mai merge. Îi aude pe săi la radio făcând apel la disciplină și invidiază pe tinerii comuniști ce iau cuvântul după aceea și a căror viață nu a fost răvășită în șase luni. Lupta aici împreună cu Gonzales, camaradul Bondoc, cu care Pepe a atacat ancurile italiene la Toledo. Gonzales face parte din CNT, dar toate astea îi sunt indiferente. Trebuie să-i omoare pe fasciști și să discute după aceea. Înțelegi, spune Negusul. Comuniștii lucrează bine, Pot lucra cu ei, dar să iubesc? Nu. Degeaba mă căznesc. Nu-i nimic de făcut. Gonzalez era minere în asturii și Negusul muncitor în transporturi la Barcelona. De la întâmplarea cu aruncătorul de flăcări de la Alcazar, Negusul s-a refugiat în această luptă subterană care îi place și care păstrează o trăsătură individuală și romantică, în care fie ce luptător e condamnat să știe că va muri. Când Negusul nu se descurcă cu problemele sale, se refugiază întotdeauna în violență sau în sacrificiu. În amândouă deodată, e și mai bine. Fira, urmat de Gonzales cel Bondoc, înaintează într-o contramină ce trebuie să se termine ceva mai departe de casa de culoare trandafirie. Pământul devine din ce în ce mai sonor. Sau mina inamică e foarte aproape, dar nu au de lovituri. Sau încarcă o grenadă. Ultima lovitură de casma se împlântă în vid și omul cu casmaua se rostogolește purtat de elanul său într-o groapă mare povârnită. Lanterna Negusului băjbe în jurul lui, ca mâna unui orb. Urcioare înalte cât niște oameni. O pifniță. Negusul stinge și sare. În fața lui altă lanternă. Și ea băjbeie. Cel ce o ține n-a văzut lanterna Negusului stinsă înainte. Un fascist. Să tragă? Negusul nu-l vede pe om. Casa de culoare trandafiriei e aproape, deasupra lor. Gonzales mai e în tunel. Negusul își aruncă grenada. Când fumul încolăcit se împrăștie, în lumina lanternei lui Gonzales se văd doi fașciști prăbușiți cu capul deasupra unui lac vâscos de ulei sau de vin, de unde se-i bucăți enorme de urcioare și care crește, crește în lumina fixă a lanternei până la umeri, până la gură, până la ochii lor. Contraatacul republican s-a încheiat. Marengo și camarazii lui au fost eliberați. Gonzales și-ai se întorc la permanența brigăzii. Trebuie să străbată o parte a Madridului. S-au obișnuit cu bombardamentul. Trecătorii, cum aud un obus dispar printr-o poartă, apoi își continuă drumul. Ici și acolo, limbile de fum, aplicate de un vânt molatic, conferă tragediei liniștea hornurilor dintr-un sat la ora cinei. Un mort a căzut de-a curmezișul străzii cu o servietă de avocat strânsă sub braț, pe care nimeni n-a cutezat încă să o atingă. Cafenelele sunt deschise. Din fiecare gură de metrou iese o populație asemănătoare a a unui azil de noapte sinistru. Puzderie de oameni coboară în metro cu saltele, genți, cărucioare de copii, roabe încărcate cu vase de bucătărie, mese, portrete, copii cu tauri de carton. Un țăran încearcă să împingă înăuntru un măgar îndărătnic. Din 21, faștiștii au bombardat în fiecare zi. În împrejurimile îi se pun la cale combinații nemaipomenite, împărțindu-se fiecare adăpost. Câteodată, molozul de rămăturilor se mișcă și apare o mână cu degetele nemaipomenit de încordate. Însă copiii se joacă de avioanele de vânătoare lângă locurile bombardate, printre fețe zăpăcite de fugă. Femeile, ca și surorile lor din poveștile arabe, se întorc în Madrid printre coșuri și saltele. Un vatman care s-a alăturat soldaților pentru a se duce la permanența brigăzilor, îi spune lui Gonzales. Mă înțelegi, viața ca viața, dar asta nu mai e meserie. Pleci îți faci treaba, ajungi la capăt cu jumătate din pasageri, cealaltă jumătate ucisă pe drum. Și atunci zic, nu mai e meserie. Batmanul se oprește, Gonzales se oprește, Marengo se oprește. Toți tregătorii se opresc sau fug pe după porți. Cinci încăre aparate de 14 Henkel vind deasupra Madridului. Să nu ne fie frică, spune un glas, o să ne obișnuim. Și înainte ca Gonzales și Marengo să fi apucat să vadă ceva pe cerul cenușiu al serii, o mulțime imensă este din adăposturi, din pivnițe, de după porți, din case, din metro, cu țigara în gură, cu scule sau coșuri în mână, în bluză, în haină, în pijama, în pătură. Sunt ale noastre, spune un civil. De unde știi? Întreabă Gonzales. Le mult mai bine ca înainte. Din celălalt capăt al Madridului, pentru prima oară, sosesc 36 avioane de vânătoare republicane. Sunt avioanele, în sfârșit, montate, vândute de URSS după ce a denunțat neintervenția. Câteva avioane au și luptat la Hetafe, iar avioanele reparate ale internaționalilor au aruncat manifeste asupra Madridului ca să anunțe reorganizarea aviației republicane. Însă aceste patru escadrile de câte nouă avioane, în formație de romb, comandate de Sembrano, reprezintă pentru prima oară apărarea Madridului. Junckerul din cap cotește la dreapta, cotește la stânga, șovăie. Escadrilele republicane tabără în plină viteză asupra grupului de bombardament. Mâinile bărbaților se încleștează de umărul sau de șoldul femeilor. Din toate străzile, de pe toate acoperișurile, din toate deschizăturile pivnițelor, din toate gurile de metro, cei ce de 18 zile așteaptă din oră în oră bombele, privesc. În cele din urmă, la inamică se întoarce spre Hetafe. Un huiduit de 500.000 de mii de glasuri sălbatic, neomenesc, descătușat se înalță spre cerul cenușiu, unde atacă avioanele Madridului. Prin noaptea ce se apropie, Heinrich privește pe fereastră mulțimea soldaților pierduți de unitățile lor, care vin să se reincorporeze. În fața lui, harta unde înseamnă indicațiile transmise de Albert, țintuit ca de obicei la telefon. De pretutindeni se confirmă că fasciștii, cărora coloana Uribarii l-a oprit trenul de aprovizionare, nu mai au muniții. Atacul spre poțuie la Aravaca a fost respins, domn general. Heinrich notează pe hartă noile poziții. Creturile cefei lui Albei parcă zâmbesc. – Atacul spre Las s a fost respins, transmite un alt ofițer de stat major. Iarăși telefonul. – Bine, mulțumesc, răspunde Albert. Atacul de la Moncloa a fost respins. Toți au chef să se felicite. – Coniac la toată lumea, la viitorul succes, spune Heirich. Ministerul de război transmite în ordine pozițiile în receptorul lui Albert. Brigăzile sună la celălalt aparat. Dați-mi coniacul, spune Albert. Înaintăm la poarta de fier. Șoseaua coroniei e liberă. Vilia verde a fost recucerit. Ne îndreptăm spre chemada și garalit, domn general.